בעזרת השם נדבך, ספר ליקודי תפילות, תפילה ק"א, מיוסד על תורה ק"ו, בליקודי מר"ן. פליקי ואלוהי אליך אתפלל. אנא ה' הושיעני בהחמך הרבים שאזכה לעסוק בדברי תורתך לשמה בהתמדה הגדולה. ובתורתך נהגי יומם ולילה, ותהיה עמי תמיד. ותעזרני ותושייני שלא יתגשמו ושלא יתחשכו דברי התורה מפי חס ושלום. רק אזכה ללמוד תורה בקדושה ובטהרה גדולה. לבטל עצמי וכל גשמיותי בשעת לימודי. באופן שאזכה להרגיש בלבי ודעתי הערבות והנעימות והרוחניות והדקות והעמקות שבתורתך הקדושה. כי אתה לבד ידעת עוצם מתיקות, הנעימות והערבות והרוחניות. של דברי תורתך הקדושה, הטהורה והתמימה. כמו שנאמר, נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. ונאמר, צוף דבש אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. ונאמר, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וגם מרחוק אני רואה ומאמין בגודל העמקות והנעימות והערבות שבתורתך הקדושה. אך בעוונותינו הרבים, מריבוי גשמיותנו ועוביינו במעשינו הרעים ומחשבותינו המבולבלות, גם התורה שבאה לתוך פינו לא די שאינה מאירה לנו כראוי, אף גם התורה בעצמה נתגשמה ונתחשכה מפינו. ומחמת זה לא זכינו עדיין לשבר את העץ הרע ואת אהבותיו על ידי עסק התורה הקדושה. ואיני זוכה להרגיש המתיקות ונעימות וגדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים האמיתיים וגדולת התורה והתגלות האלוקות על ידי התגלות חידושי תורה כאלה שזכינו לקבל מיום מתן תורה ועד עתה. ועתה מה יעשה אבי שבשמיים? במה יזכה נער כמוני מרוחק כמוני לשמור כדבריך? במה יתרצל אדוני? במה יתאר ואקדש את עצמי? במה אזכה לשוב מדרכיי הרעים ומחשבותיי מגונות, אחרי שגם דברי התורה הקדושה אשר הם חיינו ואורך ימינו, וכל תקוותינו עליהם, גם הם אינם מאירים לי, אף גם הם נתחשכים ונתגשמים מפי חס ושלום. ועתה, מה אעשה, מה אפעל, לערך אנוס לעזרה? תורה, תורה, תורת אדוני, תורת משה. תורת כל הצדיקים האמיתיים, תורת כל ישראל, תורת אדוני תמימה משיבת נפש. חוסה על כבודך והעירה לנו באורך הגדול בתוך חשכת אפלת הגלות הארוך המר הזה, גלות העקום, גלות התאוות הרעות והמרות, קומה בעזרתנו בעת צרה גדולה הזאת בכלל ובפרט. והתגברי באור זריחתך הגדולה על כל מיני חושך ואפלה ועל כל מיני גשמיות וחשכות בלי שיעור שהמשכתי עליי בעוונותיי הרבים. באופן שאזכה גם אנוכי לראות אור הגדול של התורה, ותזרח ותאיר לי התורה לכל מיני חושך וגשמיות שנפלתי בהם, ותוציאני מתוכם מהרה, ואזכה לצאת מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, ויקוים בי נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. ונאמר, פתח דבריך יאיר מבין פתאים, ונאמר, כינר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. מלא רחמים נותן התורה אורנה, נא, עוררה נא בהחמך וכוחך את הכוח הגדול של התורה הקדושה, אשר יש לה כוח להאיר גם בתוך חושך אפלה שלי. כי אתה תאיר נרי, אדוני אלוהי יגיע חושכי. כי גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה. עושה מה שתעשה ביחמיך הרבים מנפלאותיך העצומים, שאזכה לקיים באמת מקרא שכתוב לו ימוש ספר התורה זה מפיך, שלא יסירו דברי התורה מפי לעולם, וגם שלא יתגשמו ולא יתחשכו על ידי פי המגושם. רק אדרבה, התורה תאיר בי לבטל ממני כל הגשמיות וכל החשכות עד שאזכה להרגיש באמת הערבות והנעימות והדקות והעמקות האמיתי, והתגלות אלוהותך שבתורתך הקדושה. עד שזכה להכיר אותך באמת ולהבין גדולתך וגדולת הצדיקים וגדולת התורה. ועל ידי עוסקי בה באמת לשמע בלי שום פניות וגדלות ושקרים, בלי שום כוונה בשביל שום צד כבוד והתנשאות ומנהיגות ורבנות חס ושלום. רק למען שמך לבד באמת לאמיתו, ועל ידי זה זכה לתפוס את דברי התורה היטב בלבי ומוחי ודעתי. ותפתח ליבי בתורתך שאזכה ללמוד הרבה בכל יום, ולהבין כל דבר על בוריו לאמיתתו במהירות גדול, ולזכור היטב כל דבר שאלמד, ולא אשכח שום דבר ממשנתי, ולבלבל אותי ולא אותי לריבוי הלימוד. רק תרחיב ליבי בתורתך שתאיר בי באור גדול, ואזכה לתוכסה ולקבלה במוחי וליבי בדרך רוחניותה ודקותיה, עד שתוכל כל התורה כולה לשכון בליבי. ולזוכרה היטב תמיד, בלי שום שכחה כלל, הבא מחשכות וגשמיות חס ושלום. אבינו שבשמיים כונן לאדם דעת, המלמד תורה לעמו ישראל, זקן הוא לאור התורה, אור החיים באמת. יאיר אפניך על עבדיך, או שיהיה עם חסדיך, לנו דברי התורה תמיד, עד אשר המאור שבה תחזיר אותנו למותג. ערב נא ה' אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהי אנחנו בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואני זאת בריתי אותם, אמר ה' רוחי אשר עליך ודבעה אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע אמר ה' מעתה ועד עולם. יהיו לי רצון עם רפי והגיוני בי לפניך ה' צורי וגואלי.